І справа, зрештою, не в цьому образі, а в тому, як автор показує народне життя. Ледве встигло вийти число Дніпра, де була надрукована перша половина роману, як нас почали бомбардувати наймогутніші газети країни. Наївні намагання автора та редакції сховатися за ідеалізовану постать секретаря райкому були відразу ж розгадані «Нас піддано нищівній критиці». Побиття розпочала «Консомольська правда», а слідом за нею знявся такий несамовитий лемент, що страшно було розгорнути будь-яку газету, байдуже якою мовою вона видавалася. Мене і гончара викликали на засідання бюро цикавелки СЕМУ, Провадив засідання самочасний. Стояло навіть питання про те, щоб увірвати друкування роману першою половиною. Не пригадую, хто саме подав цю пропозицію, але самочасний із нею не погодився. Такого в літературній практиці ще не траплялося. Відтак, члени бюро стали вимагати, щоб ми підстригли й причесали текст другої подачі, хоча це вже, власне, не могло порятувати ні автора, ні журнал. Я був дуже здивований, коли до редакції почали надходити листи з Бандерівського підпілля. Їхні автори утверджували, власне, те саме, за що боровся щепенків секретар райкому. Тоді вперше в мене майнула думка, що бандерівці не якісь там звірі й нелюди, а борці за народне визволення. Проте я не дозволив цій думці розвинутись і зміцніти, вона була надміру страшна. Загалом, кажучи, я мушу дякувати проведінню за те, що полуда з моїх очей спала тільки після 20-го з'їзду, бо якби це сталося раніше, то я, мабуть, не пережив би Йосифа Вісаріоновича». У бандерівських листах йшлося також про близький прихід на нашу землю американських військ, які визволять український народ із московської неволі. Це також дивувало, невже бандерівці такі наївні. Пізніше в еміграції я довідався, що закордонний провід ОУН цілком свідомо сіє у Західній Україні цього облуду, аби там довше трималося збройне підпілля. У мордовських концтаборах я також чув від засуджених бійців УПА, Нарікання на цю облудну політику проводу. Мабуть, не важко уявити, як почувався молодий автор роману Людина йде до сонця. Твору, котрий потрапив під ковані чоботи критиків сталінців. Вона, ця критика, зломила його, як гарматне колесо ламає молоде пагіння в лісі. Микола Щепенко, несучи ярлик неблагодійного, з якого не спускав ока КДБ, так більше і не піднявся. Вже тоді, коли я цілком визрів для виключення з партії та спілки письменників, Микола прислав мені повість, що її видав радянський письменник. Він просив у мене рекомендацію до спілки письменників, не підозрюючи, що така рекомендація здатна лише зашкодити. Новий твір Миколи Щепенка мені рішуче не сподобався. Все тут було штучне і неправдиве. І висвітлення колгосного життя, і шкідництво куркулів на донецьких шахтах – і апологія розкуркулення і колективізації. Якщо не помиляюся, це вже був рік 1973, коли така позиція автора викликала у мене осудження і гіркоту. Я написав Миколі великого листа, в якому засуджував колективізацію, а разом із нею і повість, де батько вбиває сина за те, що той буцімто став зрадником. Що й казати, це вже був зовсім не той Щепенко, який написав роман «Людина йде до сонця». Молодого письменника знищили на його першій спробі. Та хіба тільки Щепенка? Хіба не був розтоптаний геній Тичини? А проте не перелічуватиму всіх, кого знищили. Їх, мабуть, більше, ніж тих, що вижили. Кілька слів про керівників повоєнного комсомолу – Володимира Семичасного та Георгія Шевеля. Семичасний був років на чотири молодший за мене. Як і мені, йому не довелося отримати вищої освіти, але відразу ж після війни зі зрозумілих причин партійні люди із середньої освіти обіймали доволі високі посади. Диплом про вищу освіту, як посадовий атрибут, став обов'язковим для номенклатурного працівника набагато пізніше. Про те, що я потрапив до партійної номенклатури, читач уже, мабуть, здогадався. Молодий, самочасний мені подобався. Він походив із Донбасу, володів природною щирістю, був ще не зіпсований відчуттям обраності і державної винятковості, котрі приходять до людини, яка довго перебуває на високих постах. Тоді, коли в ЦК обговорювали роман «Людина йде до сонця», Володимир був таким же простим і приступним, як і ми з Гончаром. Він не просто нам співчував, а намагався зрозуміти, чому ця правдива книга про село викликала такий одностайний і досить жорстокий осуд. Щось було тепле, товариське у позиції цієї людини, і в самому її характері.